hogy kivégyem az élcelődéseket, amiknek mélyén igazi revelációk lapultak, és sajnáltam, hogy ezekről csak elpillett sörök mellett beszélgetünk, már, ha ezeket az együttléteket beszélgetésnek lehetett nevezni egyáltalán, ahol valakik valakit mindig kiszúrtak, és hogy könnyebségből állta -e be a többség gazsulálni, mert amint apám mondta, az ördög a tudás szilárdnak hit része,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 Mert az igazi összeolvadás nem a testek egymásban levése, a nem puszta toldás és befogadás, hanem a megbonthatatlan egység érzete, amely során a másik test, akár ha énné válna, a tökéletes érintést imitálja, miközben az embernek szabadon marad mindkét karja, amiről maga dönt, hogy mit kezd vele.